Повітрям свободи, віддаленістю від цивілізації, нехай вона й була зовсім іншою, східною. Городецький, наче відчував запах мисливського вогнища, мріяв про мисливські розмови у надвечір'ї. Шах був настільки щедрим, що надав йому численну прислугу, не таку, як в Африці, про те, Кілька інженерів-європейців, котрі рушили з ним, мали ще почути від нього про правдиві історії його полювань у різних куточках Азії і, звісно, в Кенії. Пан Владислав умів і розсмішити будь-кого, коли хотів. Тепер він пригадував різні байки. От, скажімо, якось польське товариство Мисливського собаківництва запросили його на мисливські випробування, що традиційно відбувалися на Віляновських полях. Та ні, хіба в нього є лише такі маленькі комедні локальні історії? Є серйозні спогади, як, скажімо, влучний постріл у велетенського носорога, а полювання на тигра, здобутого у тому ж Мазендарані, тільки дуже давно. І очей мріяв, мріяв, мріяв і усміхався, коливаючись у такт із ходою коня. Шість тижнів полювань минули зовсім непомітно. Одного тигра мисливець таки здобув. Проте, як із подивом відзначив Городецький, рухався він уже не так легко, як колись. І дивна я духа, Час від часу несподівано затискала ловцеві груди, але він відхекувався, переводив подих і знову йшов, як і належить чоловікові. Останніми днями образ мечеті цілком склався в його уяві. Досить, досить байдикувати сьогодні, 3 січня, коли... Минуло різдвоє настав новий 1930 рік він і почне докладну розробку креслень храму. Того ранку Городецький прокинувся від незвичної сухості в роті. Він бачив, що година ще дуже рання, проте не хотів дивитися на дзигарик. Час уставати. Будівничий спробував підвестися з ліжка, але раптовий гострий біль охопив його серце. Білі плями перед очима змінилися темними, і пан Владислав усвідомив, що помирає. Страху він не відчував, лише заважив здивування та прикрість від своєї немічності. Останнє, що згадав Городецький, були його ж рядки, написані російською мовою, фінальні слова з книжки в джунглях Африки. Охотнику, побывавшему в этом сказочном мире, ничего более не остается, как только поставить точку на своей охотничьей деятельности, потому что мечтать о чем-нибудь еще более богатом, либо искать ощущения еще более сильных, ему уже нечего. Да и негде. Киев Бон 2008 рік. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Зоя Кваснюк. Звук режисер Людмила Корчан. Київ 2012 рік.